Una beguda energètica, per ser més correctes, una G Local Premium Sports Energy Drink, que esdevindrà a partir del 2016, competència directa de les begudes energètiques més potents del mercat. Ha arribat el moment, ara, quan espero que surti, que es presenti la marca Flight Without Wings. Sembla que ja queda clar contra qui volen competir. Uns que no tenen ales, uns altres que en tenen. Si podem veure el logo, si no, què fem, Eva? Estan, perdó? Ah, ho estan intentant sonar. Oh. Teníem preparat una mica perquè veiéssiu-ho. Si no, tindrem endavant, eh? Sostans.